Багато землі скрізь, і поля, і ліси, та ходити вільно не можна. Куди не піде смерть, там боярські чи княжі позначки на деревах, а на полях затесані кілки в землю закопані. Багато горя сірбнули твердо хлібі Ольга. Скільки князів мінялося, а для смердів все однаково. Оселище це, де живуть вони, князівське. А так само в ньому гірко жити, як і в боярських оселищах. Твердохліб з Ольгою мусили давати на княжий двір, і жито, і льон, і овес. Нічого не забуде тіун. Усе до княжих клітей тягне. З'явиться шкура якась. Твердохліб звірину в лісі надибає. А тіун уже тут. Давай сюди, знаю, вчора зловив. Та ще й каже, давай п'ять веверець. Примітка. Вевереця, вивірка, білка. Клянеться твердохліб, що тільки три спіймав, а Тюн п'ять вимагає. Йде твердохліб знову до лісу, шукає ще дві вевереці. А після тіун знову тягне. Каже, не будеш, князь, сам у ліс ходити, мед драти чи птицю на м'ясо полювати? Що відповісти Тюну на ці остогідлі слова? «Тільки скажеш, що правду, – говорить він, – що не буде князь ані за ралом на полі ходити, ані за веверецею в лісі ганятися. Коритися треба. Дали твердо хліби від тієї землі, що її він сам від чагарника та пеньків очистив. З цієї землі везив княжі кліті зерно-пашницю. Батько й мати Ольжині не в княжому селищі живуть, а в Боярському». Однаково лиха година, на бояр треба страдати, данину їм возити. Укріплення в городах робити, і мости-мостити теж смердівський обов'язок. Усюди смерда тягнуть, не забувають його і тоді, коли ворог суне на руську землю. Кличе князь вітчизну обороняти. Ідуть смерди, у піші полки, знають, що своїх дітей захищають. Гірко жилося Смердові, сутужно, ніякого просвітку, а тільки піднімав голос проти гнобителів, жорстоко карали. Щоб Смердова душа не горіла помстою до гнобителів, церква вчила терпінню і покорі. «Несть власті, а ще не от Бога, покоряйся своїм володарям». А що погано живе і діти голодні, зачекай на небі в раю ліпше життя буде. Не всмикуючи, відкидає Ольга снопи вбік і далі ріже серпом пожокле жито. Ніби самому горю горба перетинає. Хоче відігнати напасні думки, а вони кружляють у голові. Ходить горе близько, близько біля кожного смерда. Учора ввечері. Навідувався її двоюрідний брат, дубовик сусіднього боярського селища, і таке страшне розповідав, став він закупом. Як гострої стріли в серці боялася Ольга цього жахливого слова закуп. І смерть людина невільна, а закуп подвійне, ярмоносить, рабом стає. Вже не бачити братові навіть маленької смердівської волі. Купив боярин його тіло й душу, тягнуть закупа на боярський двір, немов безсловесну худобу, примушують все робити і додому до сім'ї не відпускають. Мимоволі сльози струмком ринули, утерла їх рукавом Ольга і, ніби з ким розмовляючи, вголос, промовила Що ж, діти твої робитимуть, брати мій бідний. Уболігаючи душею за брата, думала Ольга про твердо хліба. А що, як і йому якось капось зробить, що як доведеться в закупи йти? Не дарма, так побоювалася Ольга, бо знала вона, що робиться скрізь. Простий люд, звідусіль обплутаний, Князі подбали про те, щоб смердів і закупів у покої тримати. Боярські княжі ціуни влякають законами, хоч і не знають смерди цих законів, не читали їх, бо грамоти позбавлені, не відають літер тих закручених, виведених на пергаменті. Найближче до смерда тіун. А він, як скаже, так і буде. Всі закони користь боярам і князям дають. Є устав великого князя Ярослава Володимировича про суди, рекомий «Правда руськая». Записано в тому законі, «Про боярське та княже майно, про коні, рала, борони, на яких закуп працює. Но є же погубіть на полі, ілі двор не вженить, і не затворить, йому господін його вілял, ілі орудія своя дія погубіть, то йому платіті». Та ще боярин господин право має бити закупа, бо не забули й про це в правді руській записати. А ще ли господін б'єт закупа про діло, то біз єсть. А перед ким доведе закуп, що не винен він, що не про дєло б'є його боярин чи тіун? Щоб не сталося, закуп завжди винен, а боярин господин без війни єсть. І смердів судили жорстоко. Не привіз князю чи боярину данину, суворо спитають. У князівських оселищах княжі підручні ті ж самі бояри іменем князя розправлялися, а в боярських оселищах судили бояри своїм водчинним судом. Особливо власники бояри лютували тоді, коли смерди з їхніх оселищ до інших бояр втікали. Повертав боярин втікача, карав його і своїм правом до свого оселища приковував. Не Ольга, як дійшла до кінця ниви. І тільки біля дороги отямалась, скинулась назад. Там же біля снопів залишився лилюк. Вона швидко мчала по жатому полю і не відчувала, як колюча стерня ранить її ноги. Коли добігла, тоді вже почула, що хлопчик плаче. Він куйовдився поряд нині, поки зліз з неї, і поповз навколо снопів. Його зацікавили грудочки землі. Він хапав їх і запихав у рот. Наковтавшись землі, заплакав і почав розмазувати по грязюку.